26. Egyenruhás tisztek, mogorva képű civilek loholtak kibe, a kamennéi szigeti palota ajtaján, a fehér csarnokok alatt. A régi ház mögött a néva kanyargot befagyva, hóporosan, mintha egy nagy fehér kígyó kúszna végig a rombadölt városon. A kopasz hadnagy az egyik géppuska kísért, ahol egy csapat katona üldögélt a homokzsákokon, Hígte át kortyógatva, bádok poharakból. Az őrmesterük átböngészte az ezredes levelét, rám nézett és így szólt. – Hoztál neki valamit? – bólintottam. Ő pedig intett, hogy kövessem. A hadnagy megfordult, aztán elment, vissza sem nézett, szerette volna minél előbb maga mögött tudni ezt a számára olyan szerencsétlenül alakuló reggelt. Lenn a boros pincéjében találtunk rá Grecskóra. A remek régi borokat már rég megitták, de a falakat még mindig a rekeszek szegélyezték. Az ezredes az egyik tisztje mellett állt, aki tételeket pipált ki egy listán. Fiatal katonák feszítővassal bontottak fel faládákat. Könyékig nyúlkáltak a tartalmukat óvó papírszalagcsomók között, konzerveket, köcsögöket, vászonzacskókat húztak elő, és egyenként bemondták őket. 2 kg füstölt sonka, 500 g fekete kaviár, 1 kg aszpikos marhahús, hús, fokhagyma és vöröshagyma, súly nincs feltüntetve, 1 kiló fehér cukor, 1 kiló sózott hering, főt nyelv, sóly nincs feltüntetve. Csak álltam és néztem a halomba gyűlő sok-sok élelmiszert, egy mesebeli lakoma hozzávalóit, sárgarépa, krumpli, kopasztott csirke, Köcsög tejfölök, búzaliszt, méz, eperlek várt korsó megyborok, vargánya konzervek, zsírpapírba csomagolt vajkockák, egy 200 g grammos szelet svájci csokoládé. A kísérő őrmester súgott valamit a grecskó mellett álló tisztnek. Az ezredes meghallotta és felén fordult. Először nem tudott hová tenni, összeráncolta a szemöldökét, homlok a mély barázdákba ugrott. Á, mondta végül, s az arcát elöntötte az a furcsán szép mosolya. A fosztogató? Hol van a barátod a desertőr? Nem tudom az arcom, hogyan reagált a kérdésére, de az ezredes látta is azonnal megértette. Kár, mondta. Kedveltem azt a fiút. Várta, hogy csináljak valamit, de nekem egy hosszú másodpercig az sem jutott eszembe, miért vagyok ott. Aztán magamhoz térve kigomboltam a kabátomat, előhúztam alolla a szalmával kitömött lézdobozt, és átnyújtottam. Egy tucat tojás, mondtam. Nagyszerű, nagyszerű. Odaadta dobozt az alárendeltjének, és a finomságok halmára mutatott a padlón. Légi hidon hozadtam tegnap este, még épp idejében. Tudod, hány szívességet kellett bevasalnom ehhez az esküvőhöz? Az alantos tiszt továbbadta a tojásos dobozt az egyik fiatal katonának, és megint bejegyzett valamit a noteszébe. Még egy tucat tojás. Néztem, ahogy a katona odább megy a dobozzal. Már van tojása? A tiszt belepillantott a noteszbe. Ezzel együtt négy tucat. Minél több, annál jobb, mondta az ezredes. Most már halpástétomot is készíthetünk. Adjatok a fiúnak egy első osztályú élelmiszerjegyet. Nem is, adjatok kettőt, hat kapja meg a barátjáét is. Az alantos tiszt felvonta a szemöldökét, meglepte ez a nagy lelkűség. Bőrtárcájából elővet két élelmiszerjegyet, és aláírta őket. Zsebéből előhalászott egy bélyegző párnát és lepecsételte, majd átnyújtotta a jegyeket. Népszerű fiú leszel, mondta. Néztem a kártyákat a kezemben, mindegyik tiszti fejadagra jogosított. Körülpillantottam a pincében. Gólya tudta volna, melyik szőlős kertet preferálták a dolgorukovok, hogy fehéret választottak volna a tokhalhoz, vöröset a vadhúshoz, vagy ha nem tudta volna, kitalált volna valamit. Néztem a katonákat, amint rizes zacskókat és kolbászkötegeket hordanak fel az emeletre. Amikor megfordultam az ezredes felé, mélyen a szemembe nézett. Megint olvasott az arc kifejezésemben. Tudom, mit akarsz mondani. Ne mond ki. Elmosolyodott, és majdnem szeretettel pofon legyintett. Ez a hosszú élet, titka barátom.